Egunan, egunan eta sutizaitezte denak una Espainaren himnoa Ala inana agoiz flasen estuduetan dugu Espainiak bere baitan daukan demokratarika hundiena Mariano Rajoy presidenta, egunan jaun presidenta Buenos días a todos los demokratas y todas las demokratas. Marianora Goy, Charlie Hebdo di gertatuaren txalatzeko manifestaldia ondi hartan zinen Parisen jodan egandean. Si, si, si, mi gustan mucho Charlie Hebdo. Charlie Hebdo leitzen charli, notazte guziz, aldi oro al mitzegueiten notaztea. <haha> <haha> <haha> e Importanta eduritzen zitzauzun manifestaldia hartan izaitia. Si, sí, si, sí, si, sí, mucho, mucho, es normal Bizike no? importante duritzatzi zautan Adierazpen askatasunaren aldeko no manifestalian parteak zer, la libertad de expresión Ah, Adierazpen askatasunaria txiki ha sí, bai, sí, sí, Beraz, Adierazpen askatasunaria txiki sí, sí, para todos Eta ere? Los vaskos no Ez dute denek demokrazian bizitzea mehizi? Si, sí, si, sí, todos Eta eskaldunak ere? Los bascos, no. Beren, uh, beti hau oh, betek ariu zu, ez dela behiskitarik egin behar jendik guziak berdin tratatu berdirela. Si, si, todos. Eta eskaldunak ere? Los bascos, no. Beraz ez dituzu zu populu guziak maite? Si, si, todos. Eta eskaldunak ere? Los bascos, no. Bo, ba, demora galtzelaike esola saldiunen txikitzea, mi lesker maria, no, eta... Ah, iso berriz xuti una gure Euskadi zaharraren himnoa. GENI GAKUAH BOLA SERENA GUREKIMBA ITUGO RAI E INIGO OCULIO Euskadiko lehen dakaria, eguno jau lehen dakaria Eguno entzuei entzulea gurgarriok Badakizu, bazela manifestaldia ondibadion de larumatian bilbon Laro goi mila jendeekin Euskal presuen eskubileak irrespetatuak izan diten galdatzeko. Bai, entzun detzerbait Bera, zergatik ez duzia Euskal gobernuak eta Euskal alderdi diltzaleak Peine behalderdiak manifestaldi horten parte hartzera deitu Genko ona, bestek eskadik baginaokan, larumatian Zehen ureko jente zintzu goztiak Gernikan ginen ordu behir Zerzin uten Oso peskaturi gaude gure Gernikako arbolarekin Ehi hartzen dala Denokaren ondora jungia Artatzeko Behargin izkion abarrustelduak ebaki Erroak sendotu Bon e, eta badakizu, ama sei jende restatuak izan direla astiuntan. Funtxi gabe, hauen artian dozena bat abokat. Bai, oso azerregaude. Abo, hori nahi hodur. Oso azerregaude, madrilek ezkaitu jakinian eman egingo zuten polizio operazioa. Hadoz, baina abokatako lagastatzia zentzuri gabeko estakuru edo batekin lagida ere osoa zerregaude, Madrilek ezkaitu jakinian eman, egingo zuten polizio operazioa. Bai, hori konpiritia dugu benen, prinsipioa zimintzonitza huzu, abokatako lagastatzia mendekioz presioen defentsan alitin lako, ez da normal. Oso aserregaude, Madrilek ezkaitu jakinian eman, egingo zuten polizio operazioa. Baietz, bainan ezure ikus moldea, abokaturik jasandutenaz. Oso aserregaude, Madrilek ezkaitu jakinian eman, egingo zuten polizio operazioa. Estuzia besterik irraiteko, eskubideak eskubileak zango pilatziaz gain, abokatenak ere egiten dituzte horai espaniolek, barak esatzeko errazoinik alere. Oso aserregaude, Madrilek ezkaitu jakinian eman, egingo zuten polizio Operazioa. Ba, estu balio. E, Bilboko manifestaldia utxegin uzia bainan, ba, ozia beste xantzabat. Beste bat egiten naladu matuntan Donostian, delako abokat errastatze horien salatzeko. Oso, azerregaude. Madrilek ezkaitu jakinean eman, Donostian egingo den manifestaldi hartar. Ba, ulektua dugu, orta erateretzi izte, beraz. Ha, ah, ez. Sein ditzen dut, baina nezin dugu. Laron batian, Euskal Gobernuatea penu behalderdikoak gure Gernikako Arbolaren peragoaz berriro. Oso keskatu gaude. Jaraitu behar dugu hartatzen. Ha, hori seur, zuek bezalako baratzezain eta zua itzartatzailekin Gernikako Arbola ez dela salbatua. Kantu bat zuen zat. Gernikako Arbola daame atxatua oh. Eusskaldun batzuen gatik dela eartua oh. Unen erroa dagola gaizki tratatua oh. Ez dela hola onduko eusskaun fruitua. Eta su lema, dute ahaztua Sofritzen duen anaya dute ukatuua <tunez guzla> Nia, sebotsa!